Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina min min la lah, la wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu washhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu washhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Blaze Deshat flas shkurtimisht në lidhje me çështjet për të cilën kemi folur shpesh herë dhe kemi sqaruar të çdo vit pothuajse ë në këtë lloj kohe Në cilën diskutohëshe A është nejësër baram apo ja Edhe o kemi të rëguar Gjëtë gjithë të rëviteve dhe po e përsërisin përsëri Që Baza jonë në të kële cila ne bëzoemi Në fenë tonë në shkurani dhe suneti Sepse Për këta në ka vërdua Allah subhanu wa ta'ale Që ne zbëtëjmë kurani dhe sunetin Edhe në ka të rëguar në shumë e të kuranore Edhe në hadith e profetës al-salem Që këtu është ka nëjësia Allah më dhëruar modifia ka ardhur prej Allahu dhe prej dërguarit e tij sallallahu alejhi salam edhe ne fen vetem prej tipe marrim edhe prej tipe kuptojmje kjo esh kjo esh drejte por kjo nuk esh e drejte edhe drejt. profeti sallallahu alaihi selam ne ka sieruar çështën e Ramazanit sikurse Allahu ka treguaru Kur'an ne hetin qe lexuam mosipa kur thot Allahu madhur shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran wadli lin-nas bayyinatin minal huda wal furqan thot muji ramazanit me te cilin ka zbitur Kur'ani i cili esh qerues udhëzues edhe ndarës i vërtetë nga kota i vërtetësi nga kota dhe pastaj thot Allahu madhuru famen shahide minkum ushura falyasumha thot kushë dëshmon këtë muaj në kush është prezent në vendin e tij këtë muaj dhe nuk është udhfar ta agjironi atë do të thonë Allahu madhuru ka urdhëruar në Kur'an që të u ta agjironë muajin Ramazanit i gjithë dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar hadithin e saktë dhe ka thënë ne jemi një ummet Se nuk llogarisim dhe as nuk shkruajmë, ka për qëllim të llogarisë të shkruajnë domosdoshmë nuk e gjejmë të vërtetën me llogaritëve dhe me shkrimit. Në këtë rast, Muaj Ramazanit nuk e gjejmë me llogaritëve dhe me shkrimit. Dhe ka thënë Muaj është kështu dhe ka bërë shenjë domosdoshmë 1, 2 dhe në të tretë ka mbyllur një gish për t'ruguar 29. Muaj ka thënë është kështu edhe kështu, 1, 2, 3, domosdoshmë 30. Për një të treguar njerëzve që Muaj Ramazan mund të menjëherë në ditë, ka rasti mund të jetë me 30 ditë qi njerëzit ta kuptojnë se si mund vi muai herë kështu herë kështu. Gjithashtu ka thënë hadith tjetër profetit sallallahu alejhi dhei ka urdhëruar muslimanët se si të fillojnë agjërimin dhe si ta mbyllin, ai ka thënë agjëroni kur ta shikoni muajin, do të thotë kur ta shikoni fillimin e hënës. Edhe çeleni kur ta shikoni fillimin e hënës dhe nëse ju bllokohet, do të thotë nuk shikoni për shkak të rreve ose sepse nuk duket hënë, atëherë plotësojeni muajin 30 ditë. E njëjtë gjë është me fillimin e Ramazanit, e njëjtë gjë është me fundin e Ramazanit. Me fillimin e Ramazanit, domethënë se nuk e shikon hënën, do të blocos Shabanin 30 ditë, edhe atë fillon Ramazani ditën e 31, domethënë që i bidet ditë para Ramazanit. Dhe në të kundërt, në fundin e Ramazanit, natë dit, ditën e 29 në darkë, shikohet përsëri hëna. Nëse të nesër më, domethënë nëse nëse shikon më që ka hënë, nesër është Ramazan. Nëse nuk shikohet hënë fare, atë të nesër nuk ka Ramazan. Nëse nuk shikohet hëna ose nëse, nëse ka rreqe që bllokojnë hënë, atë të nesërm nuk ka baram po ka aplocim. Dhe në këtë në këtë rast i bie që barami që barami të jetë ditën e 31-të që i bën ndryshë domethënë. Ëh, që Ramazani të jetë 30 ditë. Ky është suneti profetit sallallahu alaihi wasallam lidhur me Ramazanin. Mirë po ne jemi sprovuar sepse ne jetojmë në kohën e modernizmit, në të cilin është çdo gjë rend drejt Modernizimit Ma dje dhe feja Si pas disa njeze që e pretendojnë Të cilët duhet të ashuajnë dritë në Allah më gojtë të tyre Shkonë dritë modernizimit Dhe një për e formë modernizimit që duhet të bëjnë është që ta bërë Ramazan me logaritje Në i koj që Allah ka bërë atë të thjesht Për syrën e lirë Sepse muslimani Muslimani ka mundësi Me syrën e lirë të shikajtë në malë Në kodërën fush Që ofë njëri shkolluar, po i, pa, i, pa, i pa shkolluar E gjëpo Allah fënë thjesht për të gjithë. Kurse këta kanë ndërlikuar duke futur në të llogaritjet. Dhe me ato llogaritjeve, më ka rezultuar në kalendarin ton që Ramazani sot ka pasur ditën e fundit, por në të vërtetë nuk është ashtu. Sot është parë dhe është kontrolluar shikimi i hënës në botën islamë. Ës shikuar dhe është kontrolluar shikimi i hënës në në perëndimin e diellit në botën islamë dhe nuk është parë hëna as i vont. nënabi sauditë, ndash, në ndash një men, Jordanin, Katarin, në në Kuwait, në vende të tjera, gjithashtu dhe ne këtu u përpoqim ta shikojmë hënën, por kishte erë, nuk dallojse, sepse kishte erë shumë. Edhe në këtë lloj funksioni rasti, ne na ka thën profeti sallallahu alejhi dhe sellem që ne të mos e çelim Ramazanin, por të plotësojmë 30 ditë. Ky është urdhri i profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Sepse ne e sibi që është Ramazan. Kurse këta E ka ngjetur se çfarosh nesër, që para 10 ditësh, më llogojde detyrën, i koqë që kës lejohet të fej. Kjo është që të pretendosh Gajbin. Dhe profeti Sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë që shik ajgëroni kur të shikoni dhe t'çelni kur të shikoni atë. Dhe unë propoj që nuk pam gjë, atëherë profeti Sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë plotsojeni muajin 30 ditë. Mirpo këtu disa njerëz sjellin si një lloj dyshimi dhe thonë që profeti Sallallahu së alejhi dhe sellem ka thënë ajgërimi është ditë kur ta ajgëroni dhe t'çelni është ditë kur ta çelni, në ukur ta çelni gjithë. Edhe e marrim këtë si argument që duhet të ecim me të gjithë. Mirë po fati ke, po tash e kam vmendur. Ky hadith nuk është argument për ta, por është argument kundër tyre. Të e para gjë që u themin lidhë me këtë hadith u themi kështu. Thejë Allahu të përbohet vetëm nga një hadith apo përbohet nga të gjitha hadithat hadith profetike? Po ti se të thon përbëhet nga një hadith, Zoti na ruan që kjo është gjë shumë e rëndë për ta. Nëse ata e përnin dhe kjo është vërteta që feja Allahu përbot nga të gjitha hadithat, atëherë themi bujrum tim marrim të gjitha hadithët dhe vetëm jo marrim sa ato leminian. Sepse neve na ka urdhëruar profeti sallallahu alajhi wasallam që ta gjorim boshtën e hanës. Kështu këtu Sërën, Sërën, thënë, bashë, bashë, që këtu profeti sallallahu alajhi wasallam kur ka thënë ajgjorin së bashu ose cenin së bashu, do të thotë që të hidhe poshtë çështën e hanës. Nuk është kjo kërë kuptimi. Ky është keq kuptimi i atyre të cilëve keq kuptojnë. Të cilën mendojnë se profeti sallallahu alajhi wasallam në një në një hadith i urdhëron njerëzit që ta gjojnë basthanin skuzen hadithën tjetër e hedh poshtë atë që thotë. Ky është mendimi i tyre për cilin ata e shprehin thonë që përjashtën e qurdhuta gjojmë me me me turmën. Nikoj që turma hedh poshtë që njerëzit nuk duhet të di fare për hanën. Dhe kjo nuk mund të ekzistojë në fenestame që profeti sallallahu alaihi dhe sallam urdhëroi për diçka, pastaj ndalojnë nga njëjta gjë në hadith tjetër. Kjo nuk ekziston. Atë kur është kuptimi i hadithit? Kuptimi i hadithut vlezur këtu do të më thë që algjori me njerëzit dhe çeni me njerëzit është që njeriu mos e filloj algjërimin, mos e filloj algjërimin tek pull, nëse të gjithë tjerët nuk kanë parhën. Nëse të gjithë njerëzit nuk kanë parhën, se dhe kanë kontrollu shikimin në anën, mos e filloj vetëm. Dhe nëse gjithë janë kanë ndar për për të qenë hën për, për të çelur dhe nuk e kanë nuk kanë parhën, mos e çel vetëm. Pastaj u themi diçka tjetër. A thoni që duhet duhet du të ecim me të gjithë? Ato jau që keni gjithë botën islame, të gjithë bota islame nesër ka Ramazan. A ky është pretendimi që themi ne dut hes me umetin? Jau që keni gjithë umetin islâm. Në gjithë vendet arabe nesër ka Ramazan. Ato kush janë ky ky umeti për cilin ne ne do ndiejim? Ato dalim ne përvesh gjithë botës islame, kur të gjithë nesër bën Ramadan, ne bëram, gjith nesër, nesër, gjith tonë, nesër Ramazan, ne të bëjmë bam, kur të gjithë nesër, nesër gjithë muslimanët kanë nesër ditë 30 e Ramazan, ne të dëfuzojmë të çelme për Ramazan të Hamburg me dëshirën tonë qenuh leond fen allahut nuk ka mundësi që profeti sallallahu alajhi wasallam na urdhëroi për diçka ndaloi nga ndaloi nga diçka që është ngjashme me ta domethën ky hadith duhet kuptuar drejt hadithi që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam që agjironi kur ta gjironi njerëzve të çeni kur ta çeni njerëzve nuk është qëllimi këtu që kur ta gjironi njerëzve të cilët janë fusën tymit kot por tu qëllimi është kur agjironi njerëzve të cilët ndjekin sunetin tim sepse nëse njerëzit Do ta filloi Ramazanin 2 dit përpara se të fillojë Ramazani të gjithë. Nga ignorancë e tyre. Mos më thot njëri që kjo është pa mundon, do të se kë mund ndodhi. E tani s'më parajse ç'duhet me me u nis Ramazanin. 2 ditë përpara, që është që është diçka punë që është kretë për kretë, domethënë pa lejuar në, në fe. A lejohet ti të ndjekësh ata të gjithë? Normalisht që të sa thotë njëri. Po mirë ky hadith sipas tyre është thotë llogje që agjrom ata Nëse ata çeni dha gjor 28 ditë, 28 ditë dhe çeni më as 28 ditësh, a lejohet ata çernësh me ta? Nëse të gjithë suën për të ndërgjej për ta për ta çel, nuk lejohet. A është ky një argument se është argument? Domethënë ky është keqkuptim me handithit. Ky është keqkuptim me handithit. Qëto buret fjalë që të vjen në, në shtetin e Islam një person i cili foton pretendon se ka parhën, kur thjesht se kanë parë donë shikun, nuk kanë gjë hiç. Edhe nuk është i besueshëm tek ata. Atëherë njerëzit do të ecë me më shumëisën e cilës s'e kanë parë hanën. Kurse këy që pretendon, këy nuk ka drejt, domethënë që të domethënë të ecim vete, por do ecim me turmën. Ktu bëhet fjalë. Kështu që duhet kuptuar drejt fei Allahut dhe nuk lejohet që ne të përplasim argumente me njëra tjetrën në fe. Dhe kjo është e vërteta. Edhe një argument që si edhe që s'e kanë këto është nga argumente më çuditshme që s'e sillin këta, të cilët pretendojnë që janë ndjekën Kur'anin dhe Sunetin, është që thonë kemi frikë se bëhet fitne. Kemi frikë se bëhet fitne. Dhe un po u them, ajo fitne është bër për vitësh. Që në momentin kur ata kanë vendosur kalendarin dhe kanë thënë që Ramazani është me kaç ditë, që për vitësh, ata kanë vendosur fitnën dhe ju nuk keni fol fare. E para, dyta, thënë po është vërtet që do bëhet fitne. Edhe fitne xhitën ata të cilët kanë në sunetin i e Profetit sallallahu alaihi dhe sallam, ata e fitnë xhit. Kjo është fitne më e madhe largimi nga suneti. Siç i ka thënë Profeti, siç ka thënë Allah subhanahu wa taala në Kur'an, Falihdhur elledin yohalifun an amrin tusibun fitnetun aw yusibun adhaban leem. Truan ata tecile largohen nga urdhri i ti, tij, nga urdhri profetit se mos u bie aty ndonjë fitne ose ndonjë dënimi madh. Domthon fitneve fitne, fitne ku ti bie, ata qi lervon nga suneti profetit sallallahu alaihi wasallam, aty bie fitnja. Profetit sallallahu alaihi wasallam thot ne jemi një ummet qi nuk llogarisim. Domthon nuk ka shans qi në Fenistan të hecen me llogaritje. Nuk nuk gjitha më zënë në llogaritë as fillimi as fundi i tij. Prandaj kur u thot për të osrën njerëzaj agjojnë me trumën dhe çënë në trumë, nuk ka po qëllim llogaritë të fara. Nuk ka po qëllim llogaritë të fara sepse ai ka mohuar që në fillim nuk ekzistoi llogaritë. S'ka lidhje me femëris me llogaritë. Nuk gjitha çfarë me llogaritë. Kto janë gjithë motorët që përkasin ummeteve të tjera, jo ummetit Islam. Për këtë arsye, ai thot në një ummet që nuk shkruan dhe nuk llogarisin muaj, kështu, kështu, edhe kështu 29 ose 30. Dhe më thonë të ka caktuar në form të thjesht Qështë do kusht të gjithë të Ky është suneti o vlezer Kjo është e vërteta të cilën Ne kemi për dhe tyrë të gjithë të zbëtojmë Ne e se është Ramazan Ne e se nuk është bëram Nëse ne dëshirem që ndikim rrugën e vërtet E të jemi dhe më thonë Siç ka ordrua Allah Ne e se nuk në leo të të qelim Asë nuk leo të falim bëram Ndëse nëse ne kemi, kemi dër ka thënë Allahu kur një shumicë për xhenemion. Unë nuk po them që muslimanët janë për xhenem, mos e ke kuptuar njeriu. Por kanë po qëllim që shumica nuk është argument e fe. Kështu që ata të cilët thonë që bëhet fitne për neën e dësme shumicën, ata nuk e kanë kuptuar në të vërtetë që fitne, fitne, fitne më fitne më, ma në fitne më e madhe është largimi nga e vërteta. Në largimin nga rruga profetike, rruga profetit sallallahu alaihi wasallam. Udhëhepo bëhet fitne, edhe fitne xhit janë ata të cilët Ë llogarisin Ramazanin me llogarit tjetë, dhe jo ata që llogarisin Ramazanin me hënën. Ata e vitnë xhit. Pastaj mua më pështymin se njerëz, më bën shumë pështype po thën vëllai. Si ata njerëz të cilët janë në të kotën, nuk ngurrojnë në të kotën e tyre dhe kanë 13 të çuditshme. I cuc shejtan që din 13 të kotën e tyre. Kurse ne, që jemi në të vërtetën për t'u treguar njerëz të, të, të, të vërtetën, ne tregohemi frikë sa kemë rall sepse do do bë të fitne. O vao subhanallahu po vetë do të dali 1.6. Do të thuidh kush rakullin. Nuk ka mundësi që të përhapet të vërtetën në telefonë. O babohtu, o babohtu, do ta tregosh have, ta marrësh njerëz, kujtë marrësh njerëzit. Disa thon, ne çu bëjmë? Ne nesër so do da të dalim, bën do të aqjërojmë. Ithem më shumë bukur, ti do mëhtu t'u tregosh tra, faile me fesollaut. Dhe tra, pande muslimanë dhe ke gjynat të gjithë muslimanë që falen mos teje. Sepse ti e di shumë i qëshë ozanajo vet dhe nuk u tregon të njerëzve po i lejoja ata ta, ta, ta, ta falin Baran dhe ta çelin në Ramazan. Dhe kjo është traditë e fesëllogëve, nuk lejohet këtë lloj gjëje në fe. Prandaj nëse ne pretendojmë se ndiqim të vërtetën, ata nuk më lejohet që un ta gjoje dhe tu them ju vet çelinë ju. Tu lënë ju iqni xhenën me skandalem. Mlejo but hesht në uformë? Kë nuk lejohet në fenomen të vëzer. Ata që un e besoj të vërtet kanë bërë të duat t'u tregoj të, të gjithë atyre njerëzve të cilët i kanë pranë dhe kanë mundësi të u transmetojë këtë lanë time. Se kjo është fe, nuk është loj Që të luem në me ta Të vetë vet të gjërën të afshef Të gjërën të afshef o azi Që jemi me që të gjërën të afshef gjërë o azi Ne jemi dësim ta edhe mi kërna për fejnë tome Për dëvërtet në dojnë që më bartim ne Shë nuk kemi me vojnë me që të, të afshef Në dëvërtet në dëvërtet Ata të cilë duen të apërnë e të apërnë Kus nuk duhet të apërnë e letik Nusallahu namadhurua që na bëj për atyre që shfaqen të vërtetë nuk e fshehin atë dhe nuk i tremën në skujt. Dhe kjo është përcilësia që ka treguar Allahu në Kur'an për besimtarët e vërtetë. Dhe kjo është fe, vëllezër. Nesër një ditë Ramazan ta çelët nuk shlyhet mbas gjë. Mos dajnë se kanë dalli disa xhallar duke thënë që lejohet, lejohet ta çeshësh në ta gjithë ditën më mbava. Vallallai nuk shlyhet mbas gjë. Vallallai nuk shlyhet mbas gjë. Vallallai nuk shlyhet mbas gjë. Vetëm metoda, vetëm metoda shlyhet. Mbas ditë tjetër. Nuk e justifikim. Disa mund po dohemi një hetë tjetër, do do të them nesër, do të them për për që të të, të kem justifikim kjo është hile. Dhe hilem disa nuk lejoan. Edhe ai në sa i u thon nesër Kastili vetëm për të çelur, nuk i lejo ta sta çeli. E kështu me radhë, më çështjet janë të shumta të degëzuara nga kjo. Subhanallahu çdo vit ka qenë domthon në rispër Allahut që nuk ush nuk ush bën disnjë përplasje e tillë, para syse sepse ka qenë saktimi Allahut që kanë dalë gjërat një ashtu siç ka dashur komiteti. Kurse kët vit subhanallahu për të dalë vërtetën në shesh edhe për të dalë më ai që e do të vërtendai ai që nuk e do të vërtetën deshalloj madhur ndodhin të lloj forme. Që të ndajnë gjërat. Të ndajnë gjëra, të ndahet ai person i cili do të vërtendai, i cili do karrigen. Nuk funksionon fare me këtë lloj gjësh ovllëzar. Mosu duket karrige më e madhe se sa feja e Allahut. Wallahi. Disa një subhanallahu pëndojnë vetë të tyre se ata janë në gardhen e profetit këtu në Shqipëri. Edhe kujto se po qëse largohet nga karriga, atë u zhduk Islami, u shtrua Islami në Shqipëri. Pra ne do deturon bën disa tolerime, si si punë rastit në fjal, për hirta të çfar, të, të, të asaj që domun të heçi feja. Çfar feje do heçi? Çfar feje do heçi kur ti u vjon njerëz të çejnë Ramadan? Me gjitha domun çështja është shumë e qartë. Inna laka illa al-balagh. Allah i ka thënë profetit sallallahu alajhi wasallam detyra jote vetëm transmetosh. Un transmetimin e bëra, Allahu është dëshmitar për të llogjë, kush dëshiron ta marrë, kush dëshiron mos ta marrë. Unë nuk kam më përgjegjësi për Allahun e Madhëruar. Ata që ishin dëshmitarë të transmetojnë aty që nuk ishin prezentu, edhe t'u thon të gjith atyre, të cilët duan të vërtetën sepse Allahu i Madhëruar do ta nxjerrë vërtetën shesh i pëlqeu kujt i pëlqeu dhe nuk i pëlqeu kujt nuk i pëlqeu. Dhe fundë, Allah, Madhur, në fund lutim Allahun e Madhëruar ndajror sinqeriteti, durim, devotshmëri, na mbyllë të jetë me punë të mira. Sikur si lutim Allahun e Madhëruar na pranoj të gjithë dhe punë të mira edhe në përnët gjitha gjerimin, namazin, edhe shtëpumin që e më bërë, Allahu shumën e më në gjitha nësë.